Ezer év Van egy nő, ki szeret. Vagyok én, ki szeretem. Őt. Ő engem. Van egy fa, öreg és nagy, Azt mondja, ezer éves. Oda szoktam járni, a nő elől. Egyszer egy nap megragadta tekintetem, És kezeit láttam testemet markolászva. Ő voltam én, már nincs ez a fa, tudom. Maradt az ezer év.